Jag ska gå igenom upplägget lite då. Det är va. Vi sitter då på Discord. Som är dit gamers går för att prata den här för Sen är det en kille som kallar sig Yaweezo. Som har snickrat ihop en bot som man kan bjuda in. Och det är då Craig. Har du fråga? Ja. Det Är han alltid Craig? Nej, jag kan döpa honom till vad som helst. <laughs> kan du döpa honom till Zacharias Faust? <laughs> men ja, Då kommer det bara bli skitinspelningar <laughs> Men så här är det då i alla fall Ja Weasel har snickrat ihop en bott Och botten spelar in åt oss Och sen skickar han När han börjar spela in så skickar han ett PM Med en länk till <laughs> och Där ligger ett, En zipfil med alla våra röster då, Under samtalet Och man kan gå in och ladda ner det nu liksom. Vi bygger på de filerna när vi pratar Så att han spelar in live liksom. Och sen så ligger de uppe där i 48 timmar typ det är, Ja jag vet inte fan alltså det är... I jakten på gratis lösningar Måste det här ändå vara det värsta <laughs> Men jag tycker ändå att vi kan säga Att vi sponsras då via Weasel va? Ja. ja Vilken jävla kille Ja, ja, ja, ja, ja, ja Den. Person som en annan person är nära bekant med Och vars relation till denna präglas av positiv kontakt så se det till och tillit se även kompis tre vänner och kompisen hej hej hej hej hej hej hej hej sätt den på 90 decibel typ min ja. på 90 decimel, Men det beror ju liksom på ditt headset Och vad du har för setup då, va? Oh. Mm, Jag tror min är ganska bra Så att jag kanske ska ha den Längst på kanske 75 <laughs> Jag hörde dig Flawlessly där mm. Men det här är bra då kanske Nej jag sätter den på 80 kör vi på Varför ska du dit och trixa för När vi säger att det är perfekt <laughs> 77 meet me halfway <laughs> <laughs> Okej okay, då är vi nöjda med ljudet? Vad sa du? Är vi nöjda med ljudet? Mm, jag hörde med ljudet från din mening. Så det är egentligen, är du kvar då? Välspenderade tre år på istället, bög Oj. Wow. Jag kan inte ens prata på dyskår. Jag har typ bötsänkt den här ingångskänsligheten Mm. Men Jag har inte hört något sånt där att det bryts av det första. Nej, men då, då har du inte lyssnat. Så. <laughs> <Okay>. <laughs> det var <en> otrevligt <laughs> ja, men... <laughs> Inget här beror ju på någons connection. liksom. Utan det är ju allt går ju till Discord. Mm. Så, och jag och Erik har hört att det bryts, så att då måste det vara typ att ja, jag, vet. jag har sänkt ingångskänsligheten nu. Så att... mm. Jag hade ett asroligt skämt där, men jag kom inte på namnet. <laughs> Vad heter hon som blev våldtagen i röven och sin brorsa i fängen först? Johanna Almgren. Ja, just det. För när Koffer sa Jag har bött sänkt ingångskänsligheten. Hahaha! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> är ni med? <skratt> jag är med. Ja, ska vi bara köra nu eller? Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen med mig, Stoffe Saltberg. Nej, du heter ju faktiskt mer än Stoffe Saltberg. <skratt> Helvete. Vad har vi för alternativ Koffe? Kan du använda mobilen? Har du några headset du kan använda? Har du någon cs mick du... känner du Peter Melin? Ja, men jag kan ta testa i mobilen. Mm. Mm. Mm. Nu är han inne. Crisse. Man pratar då. Hej hej hej Hur låter den här då? Är den här än? Det låter fantastiskt för mig. Ska jag presentera nu? Nej, jo gör det. Kör fort, Ska jag gå. Hej och välkomna till de tre och kompisen. Jag heter Stoffe. Jag heter Erkan. Jag heter Sebastian. Jag heter Kimmy Bolke. Das gråser slange. Jag bestämde mig faktiskt för det förut. Jag vet inte varför. Men jag, jag vet inte om jag har sett Kimmy Bolkes namn någonstans senast. Men jag har i alla fall haft Kimmy Bolke all over my mind idag. Var det inte han det gick bra för? Gjorde inte han har en podd. Hej Sanna. Känner Kimmy. Nu är UX-podden igen. Ja. Och idag så ska vi prata om pengar. Ja. Han eh, jobbar på företaget Tink i eh, Stockholm. Ja. Tink. Gör de? De eh, har en sån jävla app som eh, sköter ens ekonomi typ. Jag vet det? det är klart han är en startupbörjan mm. eller? Ja. <laughs> Har någon skickat den här pörrbilden till honom, eller? Nej, det tror jag inte. Den För, jag... Vad jag har jag missat nu? Ja, det, det var ju från, kommer du ihåg när man hade en uh, Urafurus folder på datorn som man plockade <laughs> från 4 Ja, när man var en betard. <laughs> ja, när man både såg ut och var en betard. <laughs> och inte bara såg ut som en betard. Precis. <laughs> <Fan>. <laughs> ja, men i våra sådana mappar, jag vet inte om de hade originalbilden, men det fanns det en bild på någon typ... Det måste ha varit någon så här, måste ha varit en ploj. Alltså fejkat gammalt fotografi. Det var typ en tysk soldat eller något va? Mm. Eller missminner jag mig? Jag försöker komma ihåg. Men den var, väl, den var väl gammal i alla fall? Eller liksom den såg gammal ut? Jag vet inte. Oavsett så var det en kille som såg exakt ut som Kimi Bolke på bilden. Och så var det en kille som gick ner till marken alltså. just det! Ja... Men jag vill minnas att det var typ en tysk soldat eller att den, var så, den såg jävligt andra världskriget ut. Ja, den eller bilden? <laughs> Both. Hur fan ser din kuken? Bof. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men så därför har vi ju varit övertygade om att Jimmy Bolka har en gråserslange och det kan man ju faktiskt köpa ändå att han har. Ja, faktiskt. Finns det inte någon annan sån eh, dubbelgängare kuk? Nej, det är ju Alexandersson eh, Mamman ja, Som hivar fram tutten på restaurang Ja, just det, det var Mattias Hägg som skickade den till mig Inte det här lik Alexandersson, Vad varför, varför pratar vi om henne som Att hon har begått ett dubbelmord Och skrivs om i Aftonbladet Men eh, Nog om Bolke, kanske Det är alltid någon. om honom ja yeah. All right. vart var vi då innan det? Nej, vi var på att säga hej. <laughs> Hur är läget, Gilla? Ja, ska jag inte klaga? <laughs> Har det hänt något speciellt eller mår du bara laggött i allmänhet? Nej, laggött, ja. Nydrigheten, nyeten. Vi upp en liten, liten whisky här. Snackar med mina grabbar. Kan inte bli mycket bättre. Fan Gott, gott, gott. Att mm. det är det första sociala på två veckor känns som <laughs> Förutom när Johan var i fredags Men då snackar vi typ inte Har du hållit en Playstation eller? Ja var, Varför har du varit i någon jävla social kokong resten av tiden då? <laughs> jag vill inte Det var en sån period, det händer ingenting Nej. Idag händer det ju något dock på jobbet va? <laughs> <laughs> Fan jag att du tar upp namnen igen <laughs> Ja, Simon H, en kille jag och Emil studerade med i Kostkrona. Vad heter? han? Simon Ha, H-A. Äh, äh, nej. Jo. Som kan man ju inte heta. <skratt> hitta vad, vad, det är för, vad det är för nationalitet på hans hudfärg? Den är tvärgul då. Ja. <skratt> Jävla gul är Han, ja, han jobbar för ISD Sverige. och De var på besök idag. Jag såg inte Simon... Man hade med sig en jävla järngäng av uh, människor. Vi kan dra en... Uh... Ett upprop. <skratt> en topp 4. här då. har jag skickat till mig. Den är, Den är ja. väl roligast, tänkte Okej, okay. vi har Anja Klint, Sanne Köppen, <skratt> Tina Tabo. Den <skratt> har vi från vårt nyköpta tyska företag Dörte Knot. <skratt> Oj, oh, yeah. oh, <laughs> Det låter det <laughs> låter som om racingbåtar hade så här ett <laughs> oh, and around the corner comes Dirk. <laughs> oh, Fuck. Oh. Varför är det så jävla mycket så här, folk med speciella namn som skaffar IT-jobb. Jag fattar inte. Det är en tes. Det är en tes. <laughs> ja. Dan, dan, dan. <laughs> det är alltid sådana här jävla... För du skickar ju alltid någon som heter några marsvin eller någonting i förhållande. Det kanske är studenterna då. Men... Ja, då var det Ellen Bäver i en student. Så jag. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det är väl... – Outsider-business. Folk som inte rör sig utomhus, som bara får jobb helt plötsligt. De är limiterade av sina namn. <laughs> – Ja. – De borde ju för övrigt gifta sig, de. – De heter Dörte Bäverkno. <laughs> – Ja, ah, Dörte. Det är bara av namn. – Var det någon som heter Kuppen också? <laughs> – Sanne Kuppen. <laughs> – det låter som att säga fingerforce mode typ. Ja. Cupen. Det är den sanna cupen det. Ja. Exakt. Routine, tabu. Men jag vet inte var det är ju så. Det låter som att säga gammal glädjeflicka typ. Ja. Hur är det med såna? Hallå, hej. Hej. Eh, stoffer här det det är, det är härligt här också Ja, bra det är Kul att snacka med er Vad sker om dagarna? Inte jättemycket nu, jag börjar ju närma mig slutet Så jag har börjat berätt... Av det livet, livet, eller? inte. utveckla Var inte så jävla morbiden då? Vi närmar oss döden varje dag du skär med cash sätt och närma sig du är då. Ja, nej, men jag kommer inte här men det varje dag. Liksom. Nej, skolan är snart slut i början av nästa år. Mm. Så jag har börjat söka lite jobb i Göteborg och sånt och leta, leta lägenhet. Nice. Ja. Nice. Så jag har Nice. ett jobb på ge redan. Nice. På ett ställe som har typ öppet dygnet runt. Är det <skratt> <Jävla> skumt? <skratt> <skratt> det är ju fan inte okej. Okay, alltså. var öppet dygnet runt. Det är förskolan som är öppet dygnet runt. Och det, det, de, de har sina lokaler i Gabal genom att säga bryggeri. <skratt> <skratt> det, finns en massa dungeons, det är ju en massa dammgöns det du säger. Ja, det står så här: Stolt på deras hemsida att under golvet ligger en massa glasplitter och sånt. <skratt> Va? Oh, vad fan är det här <laughs> ja. Men eh, jag ska prata med den här tjejen imorgon Om det är jobbet. Men eh, det är tydligen en lön jämfört med andra jobb mm. <laughs> Det är för att det är risk för glasplitter <laughs> <laughs> Det är hälsorisk alltså <laughs> <Ja. laughs> om, om det är någon ungjävel som beter sig också Så kan du alltid mula den han är lite <laughs> Ja, det är ett så jävla konstigt koncept bara. Åh, men dygnet runt. I en bryggeri. Ja, det känns som att dörteknob kan skicka in sin dörteknob junior. Dörteknodd. <här> <här> uh, ja, men förutom det är det inte så mycket. Det så. <här> <här> Vad gött då. Jag <här> vill jättegärna att du får det jobbet. Ja, <här> Det är liksom så jävla poddguld Det är liksom jävla nattskift med dretungar bara Ja, jag ska hålla er uppdaterade mm. ja, men Best of luck Tack, Erik då? Jo, det är, det är bra Jag börjar praktiken nu Det är spännande alltså Jag är jävligt glad att, att slippa min klass det så, vi hade lite klassträff i fredags. liksom Då hade det gått två veckor. Mm -hmm. Är jag en dålig person för att jag är glad för att det går åt helvete för alla? <laughs> Nej. Det kan, men alltså, det kan jag väl inte riktigt vara en, alltså en dålig person? På vilket sätt går det åt helvete för dem? Nej, men de fattar ju inget. Och... <laughs> Folk är otrevliga mot ja. dem. och Det är jäkert bara. <laughs> ja. Alltså, det, det är bra. Det är nytt. Förutom det är äh, lik likt Stoffe på lägenhetsjakt. Det ska bli sambo med brutta. Mm. Mm. Mm. Så alltså, det är nice. Vad tycker hon om det? Andersson? <laughs> <laughs> så länge ut städer och gör all mat så är jag nöjd. Nej, <laughs> så alltså, det är Spännande saker som händer ja. eh, Hur går det för Jim nu om du ska flytta Hur ska han klara sig oh. det här, oh. Han och Molo Ska flytta ihop <skratt> Ska Molo flytta in eller Ja ah, Att det kommer ligga en brun man Där jag en gång låg <skratt> Fy fan Det är lite som vet, Det känns det att efterträdas av en brun man <skratt> <skratt> då, Ja, jag tycker inte riktigt det är okej Men eh, så får det vara uh -huh. Nej, men eh, så han löser det Det var så gött Han sa det, du kan flytta ut på dagen Och så flytta Molo in liksom <laughs> Vart bor Molo nu då? Han driver runt Han bor hos sin brorsa uh -huh. Och hans ska jobbar i Norge Och är hemma på helgerna okay. Så Molo är bara ute Hela helgerna för att inte vara hemma Med sin bror <laughs> <laughs> Och nu är det ännu värre för att han var i en motorkross Så han skrapade av hela sitt ansikte. Ja. och eh, Så nu är han sjukskriven och ser åt helvetet ut. Så nu kan Molo aldrig vara hemma. Typ. Han <laughs> måste fästa hela tiden. Så det är nytt med mig och Molo. Ja. <laughs> Emil, hur är det med dig? Det är bra. Ja, Det är en fin imam. Jag varit ute och rest lite. Vart, eh... Har det hänt något sen sist? Uh, uh, jag var på Liseberg mm. Du har varit på otroligt Många fler ställen än det. Kommer igen nu ja, ja men jag trodde du menade lite över det För jag sa ju det innan du frågade Har du gjort något? Jaha det räckte inte det Då får jag hitta andra ja, Nej men jag åkte till Barcelona med jobbet På en konferens mm -hmm. Så var det lite sexuell spänning Mellan mig och vitryssen på kontoret Mm -hmm. Är det något du vill ta nu, eller? <laughs> Jag är <var> nyfiken. <laughs> ja, men. Du skrev ju till och med att det skulle vara podd-exklusivt. Ja. det är sant. Men det var ju jävla intressant. Hon, hon har ju en pojkvän mm. som... <laughs> Det är ett äckligt mm. <laughs> Gotta love the boyfriends. Jävla dörte knoper. Alltså. Man hör hur du pass och sitter och Anders Hediner hunkar. <laughs> dörte old knoper. <laughs> <laughs> uh, nej, men ni såg ju sms-konversationen där hon... Där hon de var rädd för dig, ja. Ja, men, men vi hängde ju typ hela dagen. Och jag var ju här, om ni kommer ihåg hur... Hur ni beskrev mig efter USA-resan när man är on the prowl, liksom. Ja. Jag är ju sån, typ. Mm -hmm. Och så råkade hon hamna in en crossfire! Jag hängde med henne och den här irakiska bruden då som jag är ganska bra kompis med typ i hela tiden i Barcelona, liksom. Ja. Jag har inte sagt att du kompis med en irakisk brud. <skratt> jag visste att ni skulle döma mig för det. Ja, <skratt> Men ja, jag, jag hänger i multinationella kretsar, det gör jag ju. <laughs> <laughs> <You're> du <frustrated. laughs> är Ser det som att jag är Matthew McConaughey i hans prequel i True Detective-säsong 1 när han är undercover, liksom? <laughs> Okej. Okay. Nu, det här blir fan spännande, alltså. Fortsätt. <laughs> Ja men alltså jag, jag är kompis med hon för att För att det är intressant för mig att, att se hur det här folket beter sig Och så tänker jag uh -huh. Indie i vänt att det skulle, skulle Smälla på jobbet Så kanske hon inte smäller det kontor jag sitter på då Eftersom jag har varit snäll mot honom uh -huh. Skitant Men jag hänger med de här tjejerna då och så, Hon i raken är inte så himla snygg Och sen är hon i raken och så har hon också killar Så, liksom, så henne jag inte så sugen på Men sen så hon palinar av vitrysen Hon har kommit in lite sent och jag bara dåligt om hennes pojkvän. Liksom. Mm -hmm. De var sambos här i Göteborg. Sen sökte han jobb i Stockholm. så ha det gött, jag drar till Stockholm. Och så flyttade han till Stockholm. Och mm -hmm. hon är ju, jag vet inte om jag berättat det här i podden, men det var ju hon som hade visa krångel. Eller visa ja. krångel. Så hon blev ju bandad från hela Schengen-området. För att hon <laughs> hade fake-pass från Grekland typ. Mm -hmm. Tog du henne i Schengen då? Men så so knowit har <laughs> ju typ med ett working visa, liksom. så att så länge hon är anställd på knowit i Göteborg så har hon ju tillstånd att bo i Sverige. Men om hon säger upp sig så får hon ju flytta tillbaka till Minsk, mm -hmm. så att det är liksom inte ett alternativ. Men hennes jävla kille drog ändå, liksom. ja. så att de är ju här, nu är de ju är de uh. Och ja, <laughs> så jag tänker lite så här att det värsta som kan hända är att hon blir av med sin kille i Stockholm och så får hon en lite skön kuk. Vilken god kuk! Vad Så ja, det? är det? Liksom vanligtvis är man ju inte på en tjej med pojkvän, men det här är liksom extreme circumstances, va? Men i alla fall då, ni såg den sms-konversationen, det var efter en dag av så här heavy flirting, va? Mm -hmm. Var det det hon blev rädd för? Att du flörtade? Ja men typ, vi hade såhär Men grejen är att hon flörtar tillbaka alltså Det är det som är det jobbiga hon, är uh -huh. typ, så här, hon har ju den här vitrysska mystiken Den är jag fan inte sett skymten av <laughs> <laughs> Vad är inte dina vitryssar? Anastasia, <laughs> Anastasia, Anastasia. <laughs> du har fått sån här Dirty knop vitryssar <laughs> Mm. Ja. Riktiga jävla bargain-bind-ryssar har du hört <laughs> Det är mitt fel Vafan. Det låter som minst två Utav de Anastasia <laughs> Men det är OS-Leotards Åker <laughs> Bob på fritiden Till jobbet åker de på <skratt> <Amustasia. skratt> <skratt> har ah. <skratt> en Men <skratt> min vita har i alla fall en mystik och det var så här, under dagen så alltså hon är typ flörtig med mig också. Hon har skrivit massa grejer typ så att hon frågar om jag skulle odla skägg någon för hon gilla håriga snubbar tydligen. Jag har sagt så nej, men jag kanske till vintern liksom. Och så, och så skriver hon till så här: oh, Emelie skägg, det skulle jag vilja se. Och sen blinkande smiley eller sånt. Och då blir man ju ändå så här: Så skriver man ju inte till, till en liksom, kollega som man vill vara strictly colleagues med, eller hur? Nej. Det skriver ju inte du till Anastasia och Anastasia och Anastasia, eller hur? Ja, och en Anastasia är mörs Det skulle jag. Nej, det skriver jag inte. Nej. Jag kommer inte på några mer exempel nu, men det är, så här, det är typ så, så undertoner hela tiden och så blinkande smileys. Ja. Och sen hade vi några så här, ögonblick där det var så här, för långa blickar liksom, och sånt, typ Och du är inte den som ger sig in där? <laughs> det vet du att jag inte <laughs> Inte <här>, den prowl <laughs> Så då satt vi ner i lobbyn och så var vi sist kvar och då blev hon typ så här: just det, vi stod och spelade Star Wars flipper. Och så sa hon, eh, efter att vi hade haft en sån moment Där vi glodde på varandra, så sa hon bara typ så här: Why are you like that? Och jag blev bara så här: what do you mean? Och så sa hon, why are you who you are? Why? <laughs> Då fick jag en liten existentiell kris där i alla fall När de frågar mig, why are you who you are? Why? <laughs> jag vet inte, eh, ni kan gärna fortsätta med impressions Jag vill gärna höra koffestake på det här <laughs> Why are you who you are? Typ Arnoms Vågsen äger också. Jag tänker att han bara står så i, i två minuter. Why? <laughs> Nej, men så då, jag försökte fråga henne så vad fan menar du? Jag försökte bara få henne att säga liksom, att jag var flörtig eller någonting. Mm -hmm. Jag visste inte om hon menade det eller inte. Du vill provocera fram något. Ja, precis. Hon vägrar svara på det. Och sen när vi satt där ensamma i lobby och efter liksom en utekväll, så typ bara sa hon att jag, jag måste sluta vara så här skärmig typ. No, fuck you, säger du. Ja, jag sa typ det och gick upp på mitt rum och bara sa all right, I'll, I'll, I'll leave you alone typ sa jag. Och det var då hon skrev det: där, sorry for lashing out at you typ. Uh -huh. Och sen en halvtimme senare are you awake? Do you mind if I come by? <laughs> Davai, Davai, Davai! <skratt> och jag bara Dastrovia <skratt> <skratt> Baa, Dastrovia sa du bara <skratt> <skratt> uh, Men så kommer hon förbi Jag laddade som liksom, fan liksom, jag la mig där och gjorde lite push-up så jag skulle bli lite ådre och så där ni vet Ja, ja. standard <skratt> Ja, eller hur, du skålar till och med i bakgrunden så jag killar gillar <skratt> Du ska se vad jag visar där alltså, den här historien med mitt mutskig glas. Basses kuk som når scenigt. <laughs> ding, ding, ding, ding! Yes! Jag bokade i en anastasisk ormgrop, Basse. Ja. Tack, jag med. Men hon kommer in från mitt rum och nu vet jag inte riktigt om... Alltså, vi låg inte då. Sorry, guys. Men, nej. Gjära bassa, bassar alltså. Det var så nära, det var så nära. Det är inget på den alltså. Ah. Oh. Döpte knut också. <laughs> var lite lite heavy pettingan nånting nå. Ge mig någonting imorgon. Nej, för grejen var att hon kom in på mitt rum för att säga. Back the fuck off. <laughs> <laughs> Back the fuck off. <laughs> Spetsnäs. <laughs> Säg bara namnet på den ryska underrättelsetjänsten. Nej. Men hon sa, sa till: typ, Kommer vi kunna undgås, eller kommer det vara för hela tiden? Och då sa jag: typ, Try to dial it back. Och då sa hon: Typ att hon skulle uppskatta det mm. Och då, sen så kramades vi Och det var ju fint liksom Och sen drog hon Och då satt jag där med liksom mysbong i min, i min morgonlock <laughs> Ja, uppumpad <laughs> Nowhere to go <laughs> Precis Men sen hängde vi Bara jag och hon i Barcelona Hela dagen efter Och hon fortsatte typ hålla på, jag fattar inte alltså Kvinnor, am I right? <laughs> <laughs> Eller hur då Alltså, inga insertions än så länge Men complications Om man säger så mm. Men jag jobbar på det, okej okay? mm -hmm. I will fuck a Belarusian For you guys <laughs> Och sen efter Barcelona så reste jag lite För Fan vad långdraget det blir, förlåt Nej, jag vill det höra Det var nog vårt fel också <laughs> Vi tar på oss då Betnas. <laughs> Uh, jag satte mig på tåget när de andra flög hem till Sverige och så åkte jag käpprätt till Paris med mm. fortfarande sådana sprängkåd <laughs> Express-tåget till Paris Nu jävlar ska jag knulla och hora i stället och <laughs> säger det hört på <laughs> Jag det runt och kör i Paris. Nej, men då åkte jag dit. Landade i Paris. Tog mig hela burjare som serverades av en svart man som pratade franska. Sen tog jag vidare till min Airbnb-hostess. heter hon. Lår. Oh, nice. <laughs> Mysbången sitter i hårt. <laughs> en fransk medelålders kvinna med ruftigt hår. <skratt> Väldigt så här: Tortured artist. Hon hade en superfransk lägenhet med så här: <skratt> men den, var lite, den var lite så här, knarrig, ni vet, som man vill att den ska vara. <skratt> <skratt> ja, absolut. Och lite. lite... Dörr det. <skratt> ska vara. Och dåliga, dåliga tätningslister på fönstren så att man hör allt buller och bong utanför på franska. Mm. Och det var Och det var hon också. Men hon var inte hemma så jävla mycket, så jag bara så jag fick nyckeln. Och sen så drog jag ut och gick till Eiffeltornet och hängde lite på kvällen där. Mm. Sen sov jag där i lägenheten. Knulla inte med någon medelålders fransk kvinna. Puh. Det blir ingen dirty lår. <laughs> <laughs> Nej, men hon serverade mig frukost på morgonen, vilket var nice. Och mm. gick ut och köpte färsk croissant mm. och le baguette. Så det var trevligt. Och så satt vi och lite live där på morgonen innan jag drog då. Mm. <laughs> jag vill att du ska sitta och prata om den där vitriska serien för henne också. Ja. Som du har sett med oss nu. Ja. I, don't, I don't care, man! <laughs> What the fuck? Hon <laughs> <laughs> oh, för liksom ett litet syl i och du bara äter upp din kruasont och sen bara Godt mörd pappa! Och det <laughs> ja. <laughs> så, så jag lämnade lår bakom mig. <laughs> Konstig mening på svenska bara. <här> <här> Jag måste hämta vatten Nu kommer väl antagligen Det var det som fick honom att komma <här> Vart är vi nu? Du lämnar lår bakom dig Precis, jag lämnar, jag går runt och glider runt lite i Paris Sitter på ett café, tar mig en så här frustrerande liten kaffe, ni vet Man ber om en fucking americano Men man får en espresso med en skvätt med vatten i Ja, mm. oh, nu är du på såhär globetrotter-grejer igen Emil. Jag har aldrig varit med om det, kan jag ärligt talat säga Nej, men för att ta det mer till våra nivåer och så, så det här var ju tredje landet jag dret i på På några år där för när man trycker i sen så är det espresso. Vet du, efter att man har köpt en Lords Croissant, då är det fan. Då ska det ut också. Så, sen åkte jag från Paris i alla fall när jag hade Åkte från Paris till Amsterdam. Det var den hela Dance Music Festival, va? Så var det enda jävel hade ju en Artemarks Marks i näven. Ja. Jag hängde väl där en timmar för jag skulle ju sova hos eh, systrarna Svensson. Så eh, jag gick runt lite medan Sofia var och pluggade typ. Och sen så mötte jag upp henne i deras lägenhet. Så vi lite vin och skötade lite. Och sen så drog och käka indonesisk tapas. Ja. Det var, det var trevligt. Det var mycket, mycket jordnötter alltså. Mm. Mm. <laughs> indonesisk tapas. Ändå. Det lät som du behövde drita ett par fler länder. Alltså det... <laughs> ja, men du vet det. den är den när... Egentligen man har när man har När man är med brudar Då har man en sån här Man har en pakt med sitt rövål på något sätt Man behöver liksom Man är ensam igen Är, är ni med mig eller? Ja, ja, ja. ja Helt med dig För det rinner ju, från, 100%. Det rinner ju ur skärten vanligtvis men... Sen så bara shapear den upp när det gäller Jag hoppas att det gäller livet ut alltså Ja jag skulle inte tro det, men jag ska bara göra det. Nej, inkontinens är väl ett faktum, va? Är rövålet det är ljudet basses whisky-sackad utljudet. Ja. Why? Why? Åh jävla vad konstigt. Det är inte ljudet Marcus Holmström, så det är vi gör. <skratt> det är mer mer vindtunneln. Mm. I alla fall, vi hade väldigt trevligt att köta skit liksom, Och sen så tog vi några öl och sen så drog vi hem och så. De två systrarna delar ju fanns säng alltså. Mm. Men det fick jag ju inte vara med. <laughs> Innan du kan och la Får du vara med eller? <laughs> Nej, men jag progresserade så jävla hårt Jag trodde fan det livstyr öga på mig Att jag ville lägga emellan dem Du skulle betta mig Dile it down Du kan inte sova såhär. Kommer vi kunna vara vänner efter det här? <laughs> Sen fick jag frukost. Sofia stod och gjorde gröt till mig på morgonen. Jag stod och tjötade med honom så länge. Det var gött. <laughs> Vilken jävla manskurvinistisk resa du har varit på genom Europa. Det var en massor damer gör dig frukost. Men det, fann, det fanns ingen av dem som vill sitta på min kuk. Och därför kommer jag fortsätta att psykiskt misshandla dem ändå. <laughs> Du bara reser tills du hittar, hittar landet där det är damen gör dig frukost och sitter på din kuk. Ja, precis. Då är jag lycklig. I alla fall. Jag åkte från Amsterdam. Det var lördag morgon. Frågan var, ska jag åka till Hamburg idag? Och sen tar jag Hamburg, Köpenhamn och Köpenhamn, Göteborg imorgon på söndagen. Eller hinner jag till Köpenhamn idag? Mm -hmm. Det var ju helt omöjligt egentligen för... Allt på internet liksom sa att tidigast är jag framme 11 i Köpenhamn. Liksom. Så det var lite så här svårt att köra en sån ambitiös resplan när jag inte visste någonting om hur det skulle gå. Liksom. Jag skulle åka i tre länder och sådär. Så, där. så att jag satsade på Hamburg. Eh, men det som hände när jag kom fram det var så här att eh, tyska motsvarigheten till eh, SJ alltså ja. Deutsche Bahnwerke de hade fuckat upp lite så att, för våra tåg var försenat och då var det en buss som skulle köra de som skulle till Köpenhamn till Köpenhamn. Men eftersom ingen från våra tåg kom till den bussen så släppte de på en massa folk som köpte liksom biljetter där. Så att de överbokade en buss och sen drog den åt helvete så att det fanns ingen buss när vi kom fram. Och det var folk mm. som, som skulle inte köpa en Så det blir ett halvt jävla upplopp där på stationen. 40 personer såg vi informationsdisken och bara, helvete! <laughs> så då slutade det med att Deutsche Bahn verkade bara så här, facket eh, fuck it, vi beställer taxi. Och då, mitt i allt det här kaoset och så var jag lite så här... Fan, då, då kan jag ju smita med här och komma till Köpenhamn ikväll. Mm. Det blir klockrent. Så då bara smög jag in och skruvade upp mig på en lista där. Och det var ju egentligen bara för de som hade bokat biljetter. Liksom. Men, men jag hade ju mitt interrail-pass, så, här interrail -pass, så att jag hade ju inte något tvång att jag behövde åka. Men mm. jag tog mig med mig ändå i alla fall. Och så helt plötsligt så började de köra kvinnor och barn först i taxibilar till Köpenhamn det var så vad ja, tyckte du om det? Ja, jag tyckte ju bara spetsnös jag fattar det om det är liksom på ett sjunkande skepp men här var det så liksom, här. Äh. i alla fall så blev jag inknödd i en taxi med en syrier en britt, en tysk och så kördes vi av en turk det börjar på ett dåligt skämt Ja, eller hur det då som hela Bellman-historian, men det blev min typ fem timmars road trip istället. <här> <här> så det är, inte, det är inte bara glamorösa frukostar gjorda av kvinnor, vill jag <här> Eller vad hände när du kom till Köpenhamn? <här> ja, jag gick ju faktiskt på morgonen där gick jag faktiskt till ett café där det var en kvinna som kom och levererade frukosten. <här> Men den är taxiresan var ganska den var ganska långt tråkig. Jag ska inte gå in någonting på den annat än att jag pratar mycket med hans syrien. Då, tror du eller ej? Han vågar du? Ja, jag vet. Men när vi åkte från Hamburg så hade jag ingenstans att bo. Utan jag bara så här hoppade in i den här taxin väldigt ad hoc. Liksom. Mm. Så att jag hade 10% batteri kvar på mobilen. Då bokade jag hotell i Köpenhamn. Men den här syrien hade i alla, han erbjöd i alla fall mig att sova i hans hus i Köpenhamn. Ja. Om det var så att jag inte hittade något boende Det tyckte jag var ganska nice mm. Mm. Han köpte också choklad och vatten till mig på färjan Vad <laughs> Ja, ja. Man, man tror ju ändå Att de alla är Men det är de inte <laughs> Men med det sagt så är de ju fortfarande Smutsiga jävla dirty knops Allihop <laughs> Jag kom till Köpenhamn och sen åkte jag till Sverige Och sen var det slut, det är vad som är nytt med mig <laughs> Fantastiskt Her jävlar, vilken semester du har haft. Ja, det var faktiskt eh, väldigt, väldigt kul. Du kom hem med en jävla massa perspektiv och en jävla massa eh, kvinnor tilllagade frukostar, helt enkelt. Ja. Och en jävla hård kul. <laughs> det var roligt. Det var riktigt roligt en bra sammanfattning. Kanske Sveriges hårdaste krupa. Vidgad världsbild och påkucken. Nu får någon annan hålla i hålla lådan ett tag. Känner att jag har inte alls mycket tid har det här avsnittet. En vitry en syrir och en jävla hård kommun. Är Det nästan svårt att ta över där, Emil. <laughs> men, uh, vad fan. Det kan jag inte typ vara. Jag kommer ju med den glädjande nyheten att Frida Brodén har en ny pojk. Oh, oh, bra bra! <laughs> Perfekt. Den här gången är det Joakim Sellberg som står på tur. <laughs> right, vad saknar han för organ då? Eller lem? Gärna Han är ju även känd som Mackes CP-grann Ja just det Nej. Så gör du För... Kommer Macke behöva ligga och lyssna när Frida Knullar När <gärna> han har flyttat ut är bra Vad har, vi... Vad har vi mer på Vad heter han Joakim Jo det vi vet om honom Han uh, var tillsammans med ett annat CP som jag var på Eurocash <gärna> uh -huh. Han verkar ha fått henne att börja med karater. <skratt> <skratt> wow. Men hon har, jag kan bara läsa här Hon har gjort den här standarddikten om, när hon har ny pojkvän. Ja, låt kör då. Jag och min underbara älskling. Du får mig att må bra och vara glad. Du gör mig hel och du får mig känna stark inom bord. Älskar dig av hela mitt hjärta från månen åt tillbaka. Nu, nu recyclar hon va det känns... Den där från det månen det och det tillbaka Är ju en klassiker Ja det är lite Det är en, det är en två plus -dikt. I hennes mått liksom ja. Men jag, jag gillar att hon säger Från månen, det kanske vi har sagt förut men Det är ju från månen och tillbaka Hon menar ju till månen och tillbaka Ja, exakt <laughs> Men nu, nu utgår hon från månen <laughs> Att det är där de är. Mentorat är det i alla fall. Åh, gud fan. De lanar även på Sims. Och spelar ett sexspel som heter Monogami. Det känns som att Monogami är inget problem i det förhållandet, va? Monogami har aldrig varit så enkelt. Tro mig, jag vet hur svårt det är att få ligga. Han tipsar om spelet här. Det finns att köpa på olika sidor på internet. Och där vi köpte det på godisärnan i <laughs> Åmål. Jag älskar CP p bara. Men hur hur CP snackar vi på pojkvännerna? På en skala från... <laughs> <Jag vet laughs> är <han> delvis fungerande <laughs> eller? <laughs> ja, han är delvis fungerande. <laughs> han har ingen lägenhet i alla fall. Ja, han ser inte CP ut. <går> men skulle, man skulle ändå kunna klaga på honom om han gick in på en handikappstora, eller? Jag, jag tror man, man hade klagat när han kom ut, med sin när han hade munnen så hade man <går> förstått varför han använde. det. <går> ja, <går> oh, it's because <the> of your <går> mouth. <går> men hon har ju fortfarande kvar, det är ju det Hon har kvar sin ex uh, hans epitet är kvar. Eller Volvo-bruden då. Det har de oh. letat innan, man. Så han tog hennes. Eller mm, han, han heter ju Volvo-pöiken. Ja, hon... Men heter han det på grund av henne? Eller heter hon? Eller hon... Men jag har för mig att hon, hon heter Volvo-bitch och sånt där innan, ju. Jag ska skicka en bild upp ni får se honom. Feel free. Ja, tack. Ah, ser bra ut. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Lite. Kommer du ihåg hej, och är Prison Break? <laughs> Nej, inte de vibbarna. Han har lite samma ögon som Anton Karlsson, a.k.a. Kvarty. Om man, om man skulle plocka ut alltså, själva ögat på honom, så hade det varit en fitta, tror jag. <skratt> <skratt> fitta. Ja, jag, jag flippade min telefon 90 grader och I söndag hade jag fan gjort det, den ögonhörlan. <skratt> Jag har faktiskt ingen mer info om honom Förutom att han är sd sympatiser Wow SD SD SD, SD. <skratt> Känns som att det är liksom grundkravet för hennes kille här killen, alltså är det talat. Ja det är nog det. Hon kan inte stå ut sitt egen namn men man måste fan vara väldigt inne på SD Alla måste vara gigantiska kukar om alla är sd <skratt> Existentiell kris <skratt> Men vadå? så den här CP-kelen bor inte där Macke bor nu, eller? Har Macke flyttat? Nej, de gjorde ju slut, CP-paret. Och jag tror att CP-tjejen bor kvar. Macke okay, var skönt för Macke, han Ja, han hörde ju dem när de knullas slash bråka. <skratt> Visste han inte skillnad på det, eller var det både och? Nej, jag vet inte, det var nog <skratt> både och. <skratt> ja, ja. Hoppas inte han hade Åmåls hårdaste kuk, då. <skratt> Det är kul ändå att det går bra för Frida Och att hon kunde gå vidare mm. Som sitt giftermål Just det. Det Inte alla som Är redo att giri upp igen liksom. Är vi rätt människor Att ta tag och diskutera MeToo-kampanjen, eller? <laughs> det är bara är det inte Så bara Låter kvinnor all over the world Göra Still, ja, vadå, jag, det är inte så att jag, jag sexually harassar ju bara de från Vitryssland. Ja, det är så. Och de är inte med i den här kampanjen, så är Nej. <laughs> Ska jag bara säga vad det är. Mm. Det är väl egentligen av svallvågorna från Harvey Weinstein. Det var väl där det började, va? Ja. Han har tatt på folk. Det är jävla diplomatiskt Är det något hopp inom dig som tror att du kanske kan break Odis well, som gör att du säger det diplomatiskt? Han är inte dömd Allt vi vet med säkerhet är att han i typ 20 år Hade USAs hårdaste kul <laughs> Jag gillar den historien när han, när han såg runka i en jävla kruka. Jag har en En dag tid på resan så du varit där. Han har bara folk fått åka till Syrien. Han kruka och runka i kruka. Ja, vilken trooper du måste vara det Det <laughs> Nej, ja, ja, ja, ja. Äh, men äh, ja, de behövde ju inte direkt bara göra frukost i honom <laughs> Nej, det var diverse sexuella akter, jag har hört de behövde äta frukosten som han gav dem egentligen <laughs> <laughs> Nej för fan, då får vi inte ska snacka om det <laughs> <laughs> Men äh, om vi tar det till Sverige då så har ju... <laughs> Cissi Wallin var väl den första... Nej, Lulu Carter var den första som jämförde Martin Timell med Harvey Weinstein. Jag var så jäkla klant. Mm. Och i samma veva gick Cissi Wallin ut och sa att Fredrik Virten hade drogat och våldtagit henne. Fredrik, ta min läm i din mun. Mm. det har jag missat. Äh, så, så ligger det till. <laughs> <laughs> <Yep>. <laughs> Men... Nu låter det ju som Att Lasse Kronel Går att runka folk i munnen också Han jagar på sitt eget manär Lasse Ja, men det är klart han gör det Jag skriver på <skratt> Det hade man ju på känd <skratt> Att han var en sån som Verkligen bad bara kvinnor att gapa <skratt> <skratt> ja. Ja. Det Är han Sveriges, uh, har vi eller? Ja. ja, det är så nära man kommer. Lassekrona, jag måste se lite på snorgen. Jag kan inte för att han ska skicka nakenbilder på sms till en tjej. Mm. Fan. De vill man ju se. <laughs> ja, läck dem om du vill ha... Ja, <laughs> ja det är då fan ingen Kimmy Bolke-döse, det inte. <laughs> ja, sätta mig in. Det är lite en liten dörtreknopp där. <laughs> ja, <Rick>. <laughs> <laughs> Ja, men... Eh... Åh, oh, fy fan. Hittar du en bra klonerbild? nu? Ja. Oh, jag ska se här. Lasse Kroner Stor N heter han. P.J.P.G. <laughs> <skratt> det har det, det här. <skratt> Översajt. <sig. skratt> fy Öppna munnen. Öppna munnen. För så här... Du vet om jag, Ja Jag sa att du var troligast Och <laughs> som någon Du liktar mig fan inte med kroner nu <laughs> Nej, jag är mest trolig Och ser som kroner <laughs> Det är självinsiktaren alltså Jävla dört du jag tycker nog att du har lite bättre råvaror än vad Lasse Kroner har. Du, du ska <skratt> inte börja se ut så där under din livstid, väl? Du har inte sett mig på ett par veckor i min håret fan på väg ditåt, alltså. <skratt> Och jag är den sista som skulle märka det också. <skratt> <skratt> men Håret är en sak, men hela den där jag ser harmlös ut, men egentligen så vill jag bara rulla i en kruka lucka. <skratt> <skratt> Den är lucken. den Det är den där underläppen tror jag som gör det. <laughs> ja, lite lekfull. För det. det är Det här, här skulle det kunna vara en fit mat. <laughs> som är slag bara. Ett litet led. Och för... Det är så det börjar. Det här jävla Aftonbladet, morgonpanelen vi är som diskuterar på just nu. Vi ja. går ja, sitta där vi fira, utan bevis Ja det såg man lång ja, väg Det man var ju lukar i kruket mm. Jo men för, för framtida lyssningar så kan man ju säga att MeToo-kampanjen är ju när förslagsvis en kvinna skriver om sina övergrepp mm. Påstådda <laughs> Det kommer. Det är det Kronier säger med den här bilden. Får det vara ett påstått övergrepp? förresta <laughs> damen med påstått övergrepp. hur Det var ganska intressant för äh, jag lyssnar på Hollywood Babylon med, med Kevin Smith. Mm. Mm. Och många av hans filmer är ju, har ju vad heter det, distribuerats av Weinstein Company och Miramax och allt vad de heter mm. Mm. och Så han, han var ju liksom tvungen att adressera det på något sätt och så Han hade väl gjort innan också tror jag men, men han tog upp det på podden i alla fall Och han blir typ så här, han reagerar så jävla starkt på det och typ, han, börjar, eller han blir ju typ såhär, hans röst liksom viker sig och han typ gråter liksom när han pratar om det mm. Han blir så jävla illa berörd och typ så här. Det är inte värt det för fem öre. Inget är, inget är värt vad de här människorna har fått utstå typ. Så. Mm. Mm. Och det, det kändes ganska genuint med så här: blir man så upprörd? Kan man känna så mycket för andra människor? <laughs> ja, om, man, om, man har en, om man har en dotter så tror jag att man fattar grejen och hans dotter vill väl slå sig in i filmbranschen. Känns det så? Ja, det är sant. Det är sant. Men. Eh... Personligen tycker jag att kvinnor ska behandlas så. <skratt> <skratt> jag menar, har man jobbat sig så långt upp, jag menar, det är inte smärtfritt att bli liksom en så högt uppsatt filmmogul. Då kan man väl ändå vara lite gött, tänker jag. Ja, några perks ska man väl ha? Eller? eller? <skratt> <skratt> jag vill bara se vad jag lägger ut Ja, jag har alltid resonerat så att eh, tydlar blir alltid så här, misshandlade av varandra hela tiden. Då kan väl tjejer bli våldtagna? <här> <här> <här> <här> ja, för jag, Aj, jag. jag är emot att slå tjejer, det är ju. Men att våldta då? Det <här> ser liksom inte problem. Nej, <här> <här> Då får, alltså, får ju i alla fall jag ut något som man. Ja. <här> lita vi på den här nya Craig ja. är fan live på Aftonbladet ja. Rätt ut bara Rätt ut på Facebook liksom. Alla ni som lyssnar Vi skojar bara Men bara i Jag tror fan inte det hjälper I det här fallet om vi skojar eller inte Nej Men jag är i alla fall inte Dömd för någon våldtäkt And... Jag är bara misstänkt Utan andra misstänkta Egentligen Jag har bara Vad är det laste kronor i bilden ja. Det håller liksom inte i rätten Men Sen att jag inte kan bo nära En barnpakt Ja Ja det var lärorikt Men eh, nu undrar ni vad Adam Dilsson var för vinkel på den här kampanjen Ja Han delade en debattartikel som i princip handlar om Som kunde sammanfattas här Vart var alla gnälliga tjejer när det var invandrare som våldtog dem? Ja Att, att nu passar det att gnälla när det är När det är kronor. när det är vita siffmän som våldtog Ja Hela poängen, uh... hela poängen är väl att man vet ju att, att, att alla utlänningar våldtar. Det är bara det att man kan inte misstänka sötel eller Lasse för sånt. <laughs> det var det som är det viktiga här. Genom att han aldrig kommer att vara sötel eller Lasse så svenska folket. <laughs> Igen. Nej, precis. Dörte eller Knop. <laughs> <laughs> du <-do> i fitta. <laughs> Dubidu i fitta Jävlar Dubidu i fitta fitta Jag är mot och slår i Det Men att våldta då Dubidu i fitta Men personligen tycker jag att ska ska Behandlas så han har en pakt med sitt rövård på något sätt. Därför kommer jag att fortsätta. Då. Kiket misshandlar dem Får det vara med eller? Ge mig någonting i mig. Jag är lite, lite heavy äh, petting någonting då, då. Why are you who you are? Yeah. Why are you who you are? Why yeah. Vad heter hon som blev våldtagen i rövna och sin brorsa i känget först? Kimi Bolke, där gråser slange. Jag vet inte om jag har sett Kimi Bolkes gråser slange. Där har jag fan inte sett skylten av honom. Böger, böger, böger. Wow. Böger, böger, böger. Doobidoo i fitta. Doobidoo i fitta. Wä, wä, wä. Du är inte den som ger sig. Doobidoo i Fitta. Nej <skratt> äh, men det är inte jag, jag försöker fortfarande Man famlar ändå i mörkret Att förstå Adams Resen, eller inte Adams Utan det är någon annan som har skrivit Den där debattartikeln. Det är den där, men, den där token eh, Gå emot strömmen Krönikan också, som alltid kommer mm. Ja för att alltså, han är Mot abort Men klagar som fan över våldtäkter. Stämmer det? Jag tror inte han är emot abort. Alltså. Det kan han inte vara. Det har han också lagt ut. Liksom. Fan, han är så jävla sjuk i huvudet. Mm. Han vill ju bara ha reaktioner. Mm. Mm. Ja, han, han tänker inte riktigt igenom det han gör heller. Och är det något som påpekar det så blir han bara så här. Du är så jävla... Ja, Tröllfärg. Ja, så jävla pekovänster. vänster mm. För att man ifrågasätter hans lilla böga-retweets från... Fan existens För vi är inte 13 år längre. Ska vi göra en fake-profil som också heter Adam Hörla Och så lägger vi ut värre saker bara <laughs> Eller är super Politiskt korrekta saker <laughs> Ja <laughs> Nej men bara så här, parodi, Det är liksom parodi parodikonto I parentes Så heter det Adam Håla Nilsson <laughs> <laughs> Hur fan vad roligt det. Vi skulle kunna ha med det Åh ja. oh, han hade blivit så provocerad också Vad <laughs> alltså, han hade ju gått rakt i den fällan Men han ville att alla andra skulle ja. gå <laughs> i Jävlar vad roligt så här, Retweeta när, när det är barncancergala Så, barncancer så, så retweetar man live tv-länken In och kolla det är jätteviktigt och Typ mm. Man bara rätta av avkopierad eh, dan. Linus Gannis grejer om MeToo Ja, jag hör er. Jag lyssnar. Och han bara sitter där och kokar med hagelbössor i knät. 24 oktober så är det Evert och Eilerts namnstå. Evert. <tryk> Eilert, det är väl han... Uh... Eilert Pilar? Ja, ja, Elvis. Klipp till. <tryk> Erik, kan du dra ett jävla medley om det? Jag har tro på din kant och to wail the bend booty and the do and the gang to swing det är Glödrar alltså det tändning. Junat var det är snäppet bättre Elvis imitatören var henke. <laughs> Han har ju inga våldtäktsanklagelser på sig. Känns det som? Ejlert. Hey hey hey du, det, det har han som <laughs> <laughs> Till skillnad från Henke. Verkligen. Ejlert hey känns som han är för retard för att veta vart gränsen går. <laughs> Händelser. 640, så avslutades 30-åriga kriget. Vet nu hur länge det höll på? Ja. <laughs> Två <laughs> <laughs> Okej, han har fan tre domare på sig. Exakt. Ja, det. <laughs> Sorry, det var jag som kalkylerade fel det. <laughs> Ecka var det som krigade i 30-åriga kriget. Det pågick i 30 år, ja, precis. <laughs> Vilka var med? Så alltså, det var så. <laughs> Det är väl hundraåriga kriget som inte är hundraårigt. Det är typ 116. Kan, kan någon säga vilka som krigade? <laughs> det vet jag, det var a bunch av dem. <laughs> Sverige och tysk rike och sånt. Det är vanliga. Ja. 1940 så kraschar ett tyst jaktplan i Karlstad. Okej. Okay. Mitt i det brinnande kriget. Det, det, jag, jag hittade det på Wikipedia, men när jag googlar så hittar jag det någonstans. Så jag vet inte om det är, det är en cover-up story. då. Drar sig inte om en cover-up. <laughs> Vad fan heter det? Konspiration. Ja, tack. Så dumt om man så här, inte måste röja alla spår, man glömmer Wikipedia. <laughs> 1985 så föds Wayne Rooney. Rooney, Rooney, Rooney, Rooney, Rooney, Roddy! Vad är Rooney? Wayne Rooney? Yeah! Fotbollsspelare med dåligt hårfäste och sämre ölsinne. <tryrde> <tryrde> och. Har, har han någon mm. våldtäktsdom på sig? Lätt eh, Nej, bara det här otrohetsaffärer, skandaler mm. och eh, en dom inblandad i en sån affär. Att han körde fullt mm. Gud aning. 1989 så föds Felix Kjellberg Även känd som PewDiePie mm. Klipp till när han säger nigger What a fucking nigger <laughs> Det är så hatiskt han säger nigger där också Nigger What a fucking nigger Jag ser fram emot det <laughs> Han sa några så här minuter innan Och sa att han tänker liksom inte på Att han är på stream ibland det ja. blir han dödad av en kille han har bara hat i blicken ja. och så säger han bara what a fucking nigger what a fucking nigger oh ja det är jävla dåligt ja så blir det fannen med tysta så alltså. oh. <laughs> viktigt att du får med några sekunder av tystnad också <laughs> what a fucking nigger vad a fucking asshole! Han gör något nervös skratt direkt efter det, tror jag. Och han kommer på sig själv medan så säger det. Jag menar det är medan du säger Han drar ju en förklaring också, som du kan klippa in här. Mm. Som är så jävla kass. I fucking tried to shoot. I shot him three times. He fucking went out of his way. 1945. 45. 1945. Då dör vidkun Quisling. Som är en norsk politiker. Det är så lyckat när ens namn blir synonymt med att vara landsförädare. Det, det är goals. Är ni bekanta med Quislings historia? Nej. Kan det vara en nazism? <laughs> ja, han, han genomförde en statskupp i Norge samma dag som Tyskland angrepp Norge. Ah. Och sen när Teskra förlorade så blev han avrättad. Mm. Och synonym med landsförädare. Fredrik, det är coolt! Och sist men inte minst, 2005 så dog Rosa Parks bussåkare. Jag om honom. Ja. Bye bye my driver. Thanks driver. Bye bye. Det såg det lätt i den i den kända händelsen när hon vägrade sitta längst bak i bussen eller vad det var. Ja, hon vägrade lämna sin plats åt en vit man jag på bussen. Mm. Jag tror vi alla vet att det var bättre förr helt enkelt. Mm. Ja för fan. Hade det varit så, så hade jag fan alltid fått suttit på mina spårvagnar ute i Biskopsgården, ska jag säga. <går> det hade gott gött det hade varit. Det hade bara varit jag som satt och så reste stor upp och så jag det. <går> Mellom sedna får du fråga. <går> <går> ja, det var det jag hade. Oh that's my it <skratt> cannot be Uh, ska jag dra en snabb dödsrunda, eller? Då är det. Dagarna så dog ju George Young, som är bror till Angus och, vad heter det, den andra, i ACDC. Malcolm, va? Ja, precis. Malcolm och Angus' brorsa som skrev många av ACDCs låtar och producerade. Mm. Och var med i ett band som heter The Easy Beats. Den dog Eman Ahmed Abdel-Ati En <här> riktigt jävla bra uttal hänger en del med Iraker nu Ja <här> just det Men Den här personen borde egentligen Heta Eman Ahmed abdel Fatti För att det är Världens tyngsta kvinna Och När hon hade prime vägde hon 500 kilo <här> Jävlar Wow 0,5 ton Goal <laughs> Hon var stenmätt <laughs> Kan du säga Ät så du blir Och så hennes namn i Anders röst Tjena Koffe Hoppas du äter massvis med mat nu Så att du blir Eman Ahmed Abdel-Attimätt Hahaha <laughs> <laughs> Ja, oh, det jävla Anders alltså. Mycket bra. Sist, men eh, inte minst. Eller, ja. Det är tråkigt att behöva vara minst när man är en giant panda, men Basi. My name is Boxi. Världens äldsta giant panda dog. oh nej. Åh, oh, oh, nej. nej. 37, Bast. Hur? Vad är döds- <laughs> det är allt som gäller är en detektiv där borta för att det är så mycket marin han tur är för det menes en så jäkt jag tror stark på den ja. Arnold oh. ingen som skriver varför så att vi går, med, vi går på basses Tack ja, Det var väl det hela. hele Vi har ju varit på <laughs> vi, har... vi har varit på Dirty dope, varit på. <laughs> Det kanske är värt att nämna För framtiden Bad. Det är två ord som inte passar ihop <laughs> Men det har vi varit Vi har varit på dop för Chloe Elise Vasquez Inte hon mm, ja. mm. Elise tror jag Men fuck det ja, ja. Nu är hon så döpt som hon någonsin kommer bli Så prästen Kolla på henne med kroner Smilet Jag fick jävligt uh, Dirty vibbar av den prästen Ja lite faktiskt jag gillar honom inte alls. Jag tror inte bara om du var för att han, han svängde ju verkligen inte. Nej. Han fick ju inte bra kritik från din bordsdam. Alltså. Nej. Hon sa att han inte var... Han gick inte hem i stugorna, om man säger så. <laughs> han tar inte över dubbedo helt enkelt. <laughs> Nej, det gör inte. Men vad vill de ha då? Är de det för en show liksom? De är old timers. <laughs> är de det för underhållningen? Jag tror de vill ha något tryggt och stabilt bara som ja. hjälmar pre-homosexualitet. Håmåls ja. <skratt> Kevin Smith ändå. <skratt> <skratt> Men det var ju jävligt trevligt att ha gänget samlat i alla fall och det var kul på kvällen också när vi var hemma hos Johan. Mm. Bara köta drit. Det blir alltid trevligt när vi är tillsammans. Mm. Vi kollar på norska raggar <skratt> Och dracka öl. Ja. Det behövs inte så mycket mer. Nej. Hur ja. är det nu då? <laughs> Har du fått svar, Erik? Eh, ja, det... Det var... det var inget slutgiltigt svar ändå. Damn, ja. bara... <laughs> han var intresserad och ska höra av sig imorgon. Och jag vet inte om jag tycker det är jättebra. Det känns som han eh, kollar runt. Det är jävla aset. Den har jag hört förut när ni är överens. Ja. Jag hör om mig i morgon. Jag har hört den i Barcelona i Paris. <skratt> drog Emil nu? Nej, va? Emil? Ja, försvann det mig. <skratt> blev så jävla sur och gjorde och drog. <skratt> Åh fan Hej, Hej. Jag råkade stänga ner hela browsern Förlåt Du gjorde ett rant om hur du inte Fick nå fitta och sin start Men nu är du tillbaks Ja <här> <här> Det <var ogenvint>. är ju Åh, uh. äh oh. uh, det här var fan Alltså uh, så jävla roligt så jag håller på vi ser. <hör> <hör> Men, jag tror man får ge mig där. Mm. Den är grejen. Uh, så uh, det här var de tre vännerna och Sveriges hårdaste kus. Ja. <hör> <hör> <hör> <hör> Jag heter Erik Andersson. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Lille Lasse. <skratt> <skratt> ah. Jag trodde vi skulle få en jauhiesel på den. Alltså. <skratt> ja, det trodde jag sagt. <skratt> jag trodde vi skulle få en dört knopp. <skratt> <skratt> Det var ju inte fålklaget där. Jag har ah. sagt det så mycket så att... <skratt> <skratt> <skratt> Men Bassi kommer och liksom Ger dig året ut Med namn <laughs> I det här avsnittet oh, Hon är flash Kolla på henne så mycket som jag kan Flash Vare målig och Tog steget fram So fresh Ja drömmor kan inte vara sant Fresh Jag vandrar in på klubben, sin finaste götter framför mig Hon rör sig så fin, vad det är för tjej Och kommer flesta fram hit, du ser så galet, thank you, shit Jag måste landa, tjejen för mig att sväva upp Jag måste andas, för för mig att svälja löp Jag måste vandra, ut därifrån, för det är typ Vi blir varma, kom mig och stanna du måste verkligen komma hit. Beroende av dig, väljer inte det med flit. Du kan kväva mig med en formen som du har. Vacker på alla sätt. Du, du är så bra. med flash, flash, so fresh, fresh. Hon är frän, kolla på henne så mycket som jag kan. Fresh. Vara mollig och ta steget fram, Sofrän. Ja drömmer kan inte vara sant. Fresh.